Bye. <laughs> Amnèsia. Això és una nanoesfera que l'empresa Nanotec ha tingut l'amabilitat de deixar-nos. Qui ens pot explicar què és la nanotecnologia? Eh, eh, eh. Jeremí, digues. És la tecnologia microscòpica. Hi ha nanomotors, nanocircuits impresos i nanoengranatges? Exacte. En medicina, per exemple, els científics estan creant els anomenats nanometges, que són uns aparells minúsculs que es mouren per l'interior del nostre cos per lluitar contra les malalties, però aquests avenços encara tardaran a arribar. I també faran desaparèixer els grans, les cel·lulitis i tot això. <ríe> Potser sí, però tindran prioritat malalties més greus. <ríe> I la nanotecnologia no podrà curar mai l'estupidesa, pobreta, llàstima. Vinga, va, calleu. Bé, aquesta nanoesfera es fa servir per fabricar aparells microscòpics. Que estrany, no l'han netejat bé? Hi ha gelatina aquí dins. Sembla, la gomina que l'ot es posa cada dia. Ulrich, com que et veig amb ganes de participar agafant una mostra que l'estudiarem. La gelatina s'utilitza com a mèdia de cultiu per crear-hi els nanoaparells. Sembla malmelada. Uh, ho, ho sento, no m'he pogut aguantar. Ja te la tornaré jo. Escolteu, nois, que això és una classe de ciències, no un circ. Ostres, això de la nanotecnologia és increïble. M'agradaria treballar en aquest terreny més endavant. Jo ja en tinc prou amb la tecnologia de mida normal. Només em faltaria la microscòpica. Ei, què és de xocolata? Me'n dones? Té. Ah! Ja t'he avisat. <laughs> sí. Però t'has aprofitat de la meva gulafreria. I Ja t'he dit que... Què? Ah! Ulrich! Eh? Què tens? Pel oh, cap! Ah. Mol ric. Ei un ric. Què ha passat aquí? S'ha desmayat. El portaré a la infermeria. Si sí, estava bé aquest matí. Sí, és molt estrany.. Hmm. Ja està. Ara reposa, Ulrich. Hm? Oh, oh, Què hi fas, tu, aquí? He vingut a veure com es troba l'Ulrich. Molt millor. Ara dorm. Me'l deixa veure un segon? No ho sé, és que... Sóc la seva millor amiga. Um, D'acord, però molt poca estona. quan estàs dormint. Mm. Oh, oh! Què és això? On sóc? A la infermeria. T'has desmallat? La infermeria? Ui! Quina infermeria? I qui sóc? Com em dic? Ulrich. Ulrich? Ulric? Et deus haver donat un bon cop de cap. Mm. I tu qui ets? Jo sóc Siici. L'cisi! La, la teva nòvia. Ha de veure's! Què ho, el ric? quan reconeixeràs que estàs vaig per mi?? El eh? sento molt. Però sóc al·lèrrgica a les ties cregudes. Hmm. I a tu només et falta un club de fans.! <ríe> Ui. La meva nòvia? Ah, veig que el pacient ja s'ha despertat. Ulrich, com estàs? Ui, i està molt millor. El porto de la seva habitació. Segur que estàs bé? Això sembla una pirènia. Va, vine amb Mmm? aquells tres d'allà? Eh. Són els teus pitjors enemics. Per què? Ai, ai, a l'Ulric! Hm? Mm? Però què passa? Per què va la Sissi? Hm... Mm. Ja et trobes millor o què? I tu qui ets, eh? A mi no em toquis! Eh... Ei, Úlric, que sóc jo, l'Hot! Mm. Ja n'hi ha prou! L'Ulric no vol saber res de vosaltres! Eh. Deixeu-nos en pau, entesos! Hm? Mm? Què li he agafat, ara? Ah? Eh? Oh. Úlric, aquests són els teus amics, el Nicolà i l'Erbe. Ah? Ha perdut la memòria i li heu de recordar. Eh? Mhm. Ah, mira! Amb l'asseg que tinc. Eh! Escolta, saps que t'aniria bé? Anar al parc! Té, gràcies. No ens ha reconegut. Que estrany. Potser té amnèsia. Anem a parlar amb la infermera. Bona idea. Li hem de fer recuperar el seny. L'Ulric amb la Sissi? Sembla mentida. Té, necessites energia. Mm. Ulric, què et sembla això d'estar amb la més guapa del col·legi? Mira, la veritat... no em diu res. Què has dit? El que vull dir és que no ets el meu tipus. Hmm. Per sort, veig que encara no s'ha trastocat del tot. Mm. Uh. Uh. Ei, hey, què hi fas, tu, aquí? Com es m'espies? Uh, no, jo només... Mentida! Ulrich, fes el favor. No te'n recordes que som amics? Ella m'ha dit el contrari. Toca el dos d'aquí. I de pressa! D'acord, d'acord. No te'n enfadis tant. Mm. <susurr> Molt ric, que et trobes bé. Va, anem. Tu i la Sisi, Tots dos solets. Això pot ser el principi d'una història d'amor. Mm. Va, calla. No me la trauré de sobre en tot el dia. Vine a seure, que has de reposar. Perdona, però... el que necessito és estar sol. Ah. Ah. Ho sento, però no puc. Que no veieu què passa? No ho entenc. Sembla que hi hagi una epidèmia. Si vol, ens podem quedar a ajudar-la. Si em voleu ajudar, deixeu-me a treballar. Potser l'Ot ha tingut més sort. No en tinc cap dubte, l'Ulric té amnèsia. Em pensava que em pagaria i tot. N'hi ha una epidèmia, segons la infermera. Però l'amnèsia no s'encomana, no és contagiosa. Tot això és molt estrany. Potser hauríem de parlar amb un metge. Llàstima que encara no existeixin els nanometges. Nanometge? Ei, ja ho tinc. Oh. Senyora Taher! Oh. On sóc? Tranqui·la. Mireu això. És la gelatina d'aquest matí? I què són, aquestes cuques? És el que em temia. Són nanovirus. I el Shanna els deu haver creat per atacar les cèl·lules de la memòria. Per això aquesta amnèsia s'encomana. Com tots els virus, es transmeten pel menjar, per contacte, pels esternuts... Aviat tot el col·legi estarà infectat. Nosaltres i tot... món sense memòria! Controlat pel Xana. Correm cap a la fàbrica. L'Elita deu estar en perill, a l'Ioko. I l'Ulric? El necessitarem! No, ell els necessita a nosaltres. Només es curarà si desactivem la torre. La Yumi té raó. A més, si no recorda res, no ens podrà ajudar. Hmm. Oh, oh. Perdona, la meva habitació és per aquí? Què? Però què passa? Us heu tornat tots bojos o què? És la tercera a la dreta. Uh... No sé pas qui ets, però sembla que som amics. <laughs> no podem perdre ni un minut! Vas, què passa? Un ric sort has vingut. Realment tu saps com animar-me. Si a les muntanyes, jo enviaré la llum i lot a la regió polar. En algun lloc hi ha d'haver una torre activada. Què? Ha fet Ja ha venit, Maylita. Molt mm. bé. Ara ja som al pu del parc. 10 segons per la transferència. Ah. Vinga, agafeu el camí de l'arrere. Tu, manes. Ailita, cap novetat? Encara no ho no ha passat, passat tot, tot, però no, no noto pulsacions. Ves amb compte. La llum i l'ot són força lluny de tu. Jeremy, qui ens han vingut a rebre. Tranquil, que només és un cranc sol. Això vol dir no deu si Avisaré l'ailita. Que bé cap a tu, Yumi! No pateixis, només vol jugar a fet i amagar. És un cranc molt juganer. Faig aquí. Què? què és aquest lloc? Ara no t'ho puc explicar. Tenim una emergència. Escolta, no recordo res, però sé que haig de fer una cosa important aquí. Digue'm què és. Home... Sí, és clar. Quan siguis a Lyoko hauràs de fer una cosa important, amb ah. amnèsia o sense. Què és Lioko? És... Mira... Veus aquell pilar d'allà al darrere? Doncs hi has d'entrar i pujar un pis. Veuràs que hi ha uns quants escanars. Fica't a dins d'un i espera't. Llavors sabràs què és Lioko. Hm. Una, l'Elita s'espera a l'altra punta de... La I l'altra, que l'Ulric ve cap aquí. L'Ulric? L'esperaré aquí. No t'encantis. Transpereixo l'Ulric. Esquedeixo un Virtualització. Es> Oh. Benvingut al món virtual, Ulrich Què és aquest lloc? I per què som aquí? Per lluitar, home Per lluitar? Jo no en sé, de lluitar Esclar que sí No te'n recordes, però jo et refrescaré la memòria Au oh. Au, oh, vinga, som-hi a l'Elita! He trobat la torre activada. És mal a prop. Jo et segueixo. Oh. Només esquives els meus cops, que no tens arma. Tinc unes quantes fletxes, però prefereixo guardar-me-les. I, I a més, tampoc et vull fer mal. Ah, oh, no? De veritat? Hi som. Sí? Trobo que ha sigut massa fàcil. Això em fa mal espina. Estic tipa d'encertar-la. Ha fallat! 4 oh! contra 1. En fi, seria pitjor 5 o 6. Resistiu! Provaré d'enviar-vos reforços. Primer ens en traurem dos de sobre. i has d'estalviar forces, que les necessitaràs. Per què? Que ha més nivells. M'agrada, això. És un videojoc, però de veritat. Sí, però s'ha acabat jugar. La Elisa i la Yumi us necessiten. Qui ho ha dit, això? En Jeremy va, córrer! Eh, espera! Encara no hem acabat la partida! Un altre cop? Yumi, vigila. T'he guanyat la partida. Sí, però has derrotat un aliat. Què? Ara que saps qui són els teus amics, ja pots conèixer els teus enemics. Enemics? Quins enemics? Els Cranks, uns monstres creats pel Xana. Ara no puc explicar-t'ho. La Llum i l'Elite ens necessiten, de seguida. Ah! Per eliminar-los has de tocar el dibuix en forma d'ull que tenen a la cosca sembla molt fàcil. Què s'ha dósat? Volri. Què li ha passat? Resta greu. Hem de protegir la elita. Ja me n'encarrego. És una sort que l'Ulric hagi recuperar la memòria. Doncs no? Encara té amnèa mm? ja! Gràcies per obrir-me pas.! Eh? Se'n va? Uh, ja t'ho explicaré. Ah, ah, ah. Jeremy, ja ah. vinc! No, jo sóc pot! Ah. Som-hi, doncs! Ah. Ah. Fins a l'Azar! Ah. Us felicito, sou un bon equip. Oh, hem de marxar. S'ha acabat la partida. Eh? Però com? Parar de màgia. Tornem al passat, ara!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 Bé, aquesta nanoesfera es fa servir per fabricar parells microscòpics. Que estrany, no l'han netejat bé? Hi ha gelatina aquí dins. Sembla la gomina que a Lot es posa cada dia. Ulrich, com que et veig amb ganes de participar, agafa una mostra que l'estudiarem. La gelatina s'utilitza com a medi de cultiu per crear-hi els nanoaparells. Oh, oh! Jo trobo que sembla malmelada. Provem de coure-la. Oh. No. no se sap mai. Oh! oh. Per què fas? Com que has fet malbé material del col·legi, t'hauré de posar un càstig ben gros. T'aseguro que te'n recordaràs durant molt temps. Espero que sigui veritat. senyoreta Hers.!